En ny, härlig, gevaliga dag. En del köper guld dyrt, andra köper hos Guldshoppen. Svensktillverket kontrollerat 18 karats guld från 7 och 50 grammet. Guldshoppen, Regimentsgatan 52 och Östra Förstadsgatan 23 i Malmö.